Detta är Radio Maranata som sänder en halvtimme och jag, Gertrud Johansson, ska tala idag. Välkommen att lyssna! Guds frid! Ja, så var det dags igen att säga några ord här i närradion. Förra onsdagen så talade jag lite grann om evangelieframgång i Thessalonika och hur människorna där tog emot evangelium och mitt under stort betryck så blev de frälsta och det bildades en församling där. Och det var en väldig framgång trots en stort motstånd ifrån judarna, ifrån människor som stod emot det verk som Gud gjorde. Och jag försökte tala lite om det. Den här gången vill jag fortsätta lite grann om Thessalonikerna eller i det brev som Paulus då skrev till Thessalonikerna. Han kunde ju inte vara så länge själv där och sen sände han dit Timotheus för att se hur det stod till med dem. Och han rapporterade om att de kom ihåg mycket väl allting och att de hade stor kärlek och längtade efter att se Paulus igen. Och det var ett väldigt glatt budskap som Timotius kom med tillbaka. Och nu ska jag se lite grann, åtminstone ta upp några bibelord som Paulus då vill förmedla till Thessalonikerna och förmaningar. Och det här handlar mycket om människornas helgelse i fortsätt, det fortsatta kristna livet. Och vi ska titta i första Thessalonikerbrevets fjärde kapitel, vi kan börja där. För det handlar om helgelse. Och det är väldigt viktigt för den kristne att komma in i ett helgelseverk, att helga sig för Gud. Och inte bara tro att man kan fortsätta leva hur som helst eller som man gjorde förut, utan nu har någonting nytt börjat och man ska avskilja sig. Helgelse betyder ju på många och mycket sätt att avskilja sig för Gud. Att helga sig för Gud menas att... Nu är vi hans och därför så måste vi leva på ett sätt som inte svärtar ner honom utan som visar på någonting gott och rent och riktigt. Därför annars så förstör vi det verk som Gud vill visa för människorna att göra i deras liv. Vi tittar i fjärde kapitlet, alltså första Thessalonikebrevets fjärde kapitel. Står det, ytterligare kära bröder, beder vi nu och förmanar er i Herren Jesus att allt mer förkovra er i en sån vandel som ni har fått lära av oss att ni ska föra Gud till behag. En sån vandel som ni redan för. Vandel är ju ett gammaldags ord som vi knappt använder nu för tiden. Men vandel betyder ju livsstil eller eh, sättet att leva. Det är vandel och det är ett väldigt bra ord. Jag som är van att läsa 1917 års översättning, för mig är det ett mycket införlivat ord i mitt ordförråd. Men jag vet ju att människorna eh, använder inte det ordet oftast nu för tiden. Men det står att de ska föra en vandelgud till behag, som ni redan för. Och så skriver han så här. Ni vet ju vilka bud vi har gett er genom Herren Jesus, till detta är Guds vilja, detta som hör till er helgelse, att ni avhåller er från otukt och att var och en av er vet att ha sin egen maka i helgelse och ära, icke i begärelsens lustas och som hedningarna, vilka inte känner Gud. Och att ingen i sitt förhållande till sin bror kränker honom eller gör honom något förfång till Herren är en hämnare över allt detta, så som vi redan förut har sagt och betygat för er. Eder. Gud har ju icke kallat oss till orenhet utan till att leva i helgelse. Den som inte vill veta av detta, han förkastar alltså en människa utan Gud, honom som giver sin helige ande till att bo i er. Alltså vi har ju fått den helige ande och den helige ande ska bo i oss. Det kan ju inte gå tillsammans med någonting som är orent och smutsigt. Och detta med otukt, det viftas bort så som ganska obetydligt för nu för tiden. Men det är något fruktansvärt och svärtar ner och fördärvar Guds verk. Det har vi verkligen sett att det kan göra. Och det är en oerhörd sorg när sådant sker. Därför gudsverk. Guds verk. Det behöver verkligen levas rent. Och så att det inte förstör för Gud vad, vad, vad, som, vad som syns utåt i de troendes liv. Och så står det om broderlig kärlek. Är det inte behövligt att skriva till er till ni har själva fått lära av Gud att älska varandra? Så handlar ni också mot alla bröderna i hela Makedonien. Men vi förmanar er kära bröder att allt mer förkovra er här i och att sätta er ära i att leva i stillhet och sköta vad er åligger och arbeta med era händer enligt vad vi har bjudit er så att ni skickar er höviskt mot de som står utanför och inte behöver anlita någons hjälp. Och sen står det om det här med människors som avsomnar, de här i Thessalonika hade fått höra saker som gjorde att de var bekymrade för de som hade avsomnat och trodde möjligen att de inte skulle väckas upp förrän på den yttersta dagen när alla andra människor väcks upp. Nej, så skriver han till dem, för han hade ju fått visdom och kunskap om de här tingen, att de som har dött i tron, de ska uppstå och så ska vi tillsammans med dem ryckas upp Herren till mötes. Detta med Jesu tillkommelse, det har jag läst och, och talat om i ett tidigare program som handlar om om ifall vi älskar Jesu tillkommelse och det kan ni hitta på vår podcast och jag ska inte tala mer om det den här gången. Så att jag inte upprepar mig. För det har jag redan läst just ur Thessalonikebrevet. Och därför så kommer jag att hoppa över den delen som står om detta. Om Herrens tillkommelse. Och det handlar om att trösta varandra med de här orden. Om att vi tillsammans med de som hade avsomnat. Ska ryckas upp i luften Herren till mötes. Och vi ska trösta varandra. Och uppbygga varandra som inbörde så som ni också redan gör nu står det i femte kapitlets elfte vers och så står det där i fortsättningen i femte kapitlet vi bjuder er kära bröder förmana de oordentliga uppmuntra de klenmodiga ta er an de svaga visa tålamod mot var man och se till att ingen vedergäller gäller något med ont för ont Far fast med alltid efter att göra vad gott är mot var man. Var alltid glada. Bed oavlåtligen. Tacka Gud i alla livets förhållanden. För att ni så gör det är Guds vilja i Kristus Jesus. Utsläck inte anden. Och förrakta inte profetiskt tal. Men pröva allt. Och behåll vad gott är och avhåll er från allt ont av vad slag det vara må. Men fridens Gud själv helge er till hela er varelse så att hela er ande och er själ och er kropp finns bevarade ostraffliga vid vår Herres Jesus Kristi tillkommelse. Trofaste han som kallar er han ska också utföra sitt verk skriver Paulus. Så vi ser själv att helgelsverket det är ett verk av Gud. Fridens Gud själv ska helga oss. Så att om vi håller oss till honom, om vi håller oss nära honom, om vi håller oss där han är, då får han tillfälle att helga oss. Och det handlar inte bara om anden, det handlar också om vår själ och vår kropp. Hela vår varelse ska vara ostrafflig. Det ska inte finnas någon anmärkning på något av det. Och det är ett verk som Gud gör om han får lov att göra det i våra liv. För han är trofast och han ska utföra sitt verk. Om man fortsätter att titta i andra brevet till Thessalonikerna så står det i första kapitlet där jag ska inte läsa allting vi hinner inte göra det men vi tittar från elfte versen så står det där för den skull beder vi också alltid för er att må, vår Gud må akta er värdiga sin kallelse och att han må med kraft fullborda i er allt vad en god vilja kan åstunda och vad tro kan verka så att vår Herre Jesu namn blir förhärligat i er och i, i honom efter vår Guds och Herrens Jesu Kristi nåd. Det är det som är så viktigt att hans namn blir förhärligat i våra liv, i oss. Hans namn blir förhärligat, vad innebär det? Alltså förhärligat, det hörs ju på ordet vad det, vad det betyder. Även om det är ett gammalt uttryck detta också. Alltså hans namn ska bli, det ska inte bli nersmutsat eller på något sätt i våra liv utan det ska bli upphöjt och ärat i oss. Så de ser han är, eller hon är en kristen. Det måste vara någonting som Gud gör i honom eller henne. Så ska det tänkas om oss som är kristna. Så att eh, Gud kan fortsätta göra sitt verk i oss. Vi ska vara underdåniga honom, lydiga honom i allt vad han manar oss till. Så att Jesu namn blir förhärligat i oss. Vi kan fortsätta att titta i andra kapitlet. Där finns det mycket att läsa också. Jag hinner inte alls läsa allting. Men i trettonde versen där står det.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 Här ser vi att det handlar om gärning och ord. Det handlar om hur vi lever och vad vi talar för någonting. Och därför så ska vi, skulle de stå fasta vid de lärdomar de hade fått. Och eh, han hoppas att Gud ska fortsätta ett verk i dem. Till helgelse i anden och i tro på sanningen. I tredje kapitlet, första vers står det För övrigt, kära bröder. Be för oss att Herrens ord må ha framgång och komma till ära, hos andra liksom hos er. Så också att vi må bli frälsta ifrån vanartiga och onda människor, till tron är inte varmans. Men Herren är trofast och han ska styrka er och bevara er från det onda. Och vi har den tillförsikten till er i Herren, att ni både nu gör och framgent ska göra vad vi bjuder er, ja Herren styr era hjärtan till Guds kärlek och Kristi ståndaktighet. Men vi bjuder er, kära bröder, ni i vår Herres Jesu Kristi namn, att dra er ifrån var bror som för en ordentlig vandel och inte lever efter de lärdomar han har mottagit av oss. Vi kan inte umgås riktigt med vad som, vem som helst och hur som helst. Det, vi måste faktiskt dra oss ifrån somliga ibland. som lever på ett felaktigt sätt. Vi kan inte umgås med dem. Ni vet ju själva, står det, hur man bör efterfölja oss till vi förhöll oss inte ordentligt bland er. Inte heller åt vi någons bröd intet. Tvärtom åt vi vårt bröd under arbete och möda. Och vi strävade natt och dag för att inte bli någon av er till tunga. Alltså det handlar om att inte snylta på någon bara för att man är kristen. Så ska man ju inte göra det. Utan man ska vara billig att arbeta och få dra in till den gemensamma ekonomin. Om det nu är så att man har det, en gemensam ekonomi eller gemensamma måltider eller vad det nu kan vara för någonting. Så handlar det om att det är oordentligt, som det står här, att snylta på de andra. Det har vi ingen rättighet att göra bara för att vi är bröder och systrar. Mm. I tionde versen står det i tredje kapitlet, redan när vi var hos er gav vi ju det budet att om någon inte vill arbeta så ska han inte heller äta. Vi hör nämligen att somliga bland er för en ordentlig vandel och inte arbetar utan alenast syssla med sånt som inte kommer dem vid. Sådana människor bjuder och förmanar vi i Herren Jesus Kristus att de arbetar i stillhet så att de kan äta sitt eget bröd. Och ni kära bröder må inte förtröttas att göra vad gott är. Men om någon inte lyder vad vi har sagt i detta brev så märk ut för er den mannen och ha inget umgänge med honom på det att han må blygas. Håll honom dock inte för en ovän utan förmana honom som en broder. Man ska försöka. Man ska försöka få människor på, in på rätt spår och försöka hjälpa dem. Men man måste förmana, man måste ta i tur med sånt. Men Fridens herre själv giv er sin frid alltid och på allt sätt. Herren, var med er alla. Ja, så är det. Det finns mycket man skulle kunna läsa på andra platser i Guds ord. I, ja, det finns så mycket ja, Vi kan knappt välja här. Men vi kan titta i Petri brev, där står det en hel del. Första Petri brevs, första kapitel. Då ni nu är, står det i nionde versen Petrus första brevs första kapitel och nionde vers Då ni nu är på väg att vinna det som är målet för er tro Nämligen era själars frälsning Ja, det var slutet på det jag skulle läsa Vi ska, vi ska titta i tredje versen Lovad det vår Herres Jesus Kristi Gud och Fader Som efter sin stora barmhärtighet har genom Jesus Kristi uppståndelse från det döda fött oss på nytt till ett levande hopp, till ett oförgängligt, obesmittat och ovanskligt arv som i himmelen är förvarat åt eder. Ni som är Guds makt blir genom tro bevarade till en frälsning som är beredd för att uppenbaras i den yttersta tiden. Det ska uppenbaras för människorna denna frälsning och det ska det göras genom oss. Därför mår ni fröjda er om också nu i en liten tid är så måste ske lider bedrövelse under alla handla prövningar. För att om er tro håller provet, det är det som är det viktiga, att vår tro håller provet i prövningarna. För det är mycket mer värt än guldet som förgås, men som dock genom eld blir beprövat Detta ska befinnas lända er till pris, härlighet och ära vid Jesus Jesu Kristi uppenbarelse. Honom älskar ni utan att ha sett honom. Och fast när ni ändå inte ser honom, tror ni dock på honom och fröjda er över honom. Med osäglig härlig glädje, då ni nu är på väg att vinna det som är målet för er tro. Vi ska fortsätta i fjortonde eh, versen där. Då ni nu har kommit till lydnad, så följ inte de begärelser- som ni förut under er okunnighetstid levde i. Utan blev heliga i all er vandel. Så som han har, kall som har kallat er är helig. Där kommer det ordet igen vand. Vi ska bli heliga i vår vandet. Det låter väl väldigt mycket som en slags självrättfärdighet. Nej, men vi har ju kommit för att börja lyda Guds ord. Och det är det det handlar om här, att vi, när vi älskar Jesus, när vi älskar honom. Vi, vi älskar ju honom utan att vi har sett honom och vi ser honom inte. Men vi fröjdar oss över honom så mycket. Så nu vill vi då lyda honom. Och, och det handlar inte om en självrättfärdighet utan det handlar om en, en kärlek till Jesus. Han har kallat oss och han är helig. Det är ju skrivet, ni ska vara heliga, till jag är helig. Om ni nu som fader åkallar honom som utan anseende till personen dömer var och en efter hans gärningar, så vandra också i fruktan under denna ert främlingskapstid. Du vet att vi har blivit gäster och främlingar här, i och med att vi har blivit frälsta, då är vi inte längre ett tillhöriga den här världen utan vi vandrar här som gäster och främlingar och det står ju, ni vet ju att det inte är med förgängliga ting med silver eller guld som ni har blivit lösköpta ifrån den vandel ni förde i förfänglighet efter fädernas sätt vi levde ju som alla andra människor förut, men nu så har vi blivit köpta loss ifrån det här och vi har vi vandrar inte längre på det sättet. Utan vi har blivit lötsköpta med Kristi dyra blod. Så är blodet av ett felfritt lamm utan fläck. Så var förutsett om honom före världens begynnelse. Men först nu i de yttersta tiderna har han blivit uppenbarad för er skull. Ni som genom honom tror på Gud. Vilken uppväckte honom från det döda och gav honom härlighet. Så att er tro nu också skulle vara... Ett hopp till Gud så står det så här. Rena era själar i lydnad för sanningen. Här handlar det om detta med lydnad på grund av kärlek till honom. Till oskrymtad broderlig kärlek och älska varandra av hjärtat med uthållig kärlek. Ni som är födda på nytt. Inte av någon, någon förgänglig säd utan av en oförgänglig genom Guds levande ord som förblir. ty allt kött är så som gräs och all dess härlighet så som gräsets blomster. Gräset torkar bort och blomstret faller av. Men Herrens ord förblir evinnerligen. Och det är detta ord som har blivit förkunnat för er så som ett glatt budskap. Guds ord är ju någonting oförgängligt. Och lever vi efter Guds ord då förstörs inte det, det bränns inte upp, det försvinner inte, utan det blir något evighetsvärde i det som kommer in i våra liv om vi lever efter det här. Ja, och så står det så mycket förmaningar i detta brev som vi skulle kunna läsa där. Det, I första versen i andra kapitlet står det så lägg då bort all ondska och all svek. Så också skrymteri och avund och allt förtal. Och så står det att vi ska längta efter att få den rena oförfalskade mjölken vilket handlar om undervisningen i Guds ord så att vi genom den kan växa upp till förälsning, Och så ska vi låta oss upp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 när de skådar era goda gärningar, må för dessa skull prisa Gud på den dag då han söker dem. Var underdåniga all mänsklig ordning för Herrens skull, vare sig det är konungen så som den överste härskaren, eller det är landshövdingarna som ju är sända av honom för att straffa dem som gör ont där och för att prisa dem som gör gott är. Vi ska helt enkelt underordna oss de lagar som finns i, här i tiden och världen.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 Ni tjänare underordna er era herrar med all fruktan, inte allenas de goda och milda utan också de obilliga. Vi ska helt enkelt vara lydiga och, och underordna oss i våra arbeten och de som vi har som chefer och allt vad det nu handlar om. För att vi ska på det viset, för Guds skull, vara det för att visa på någonting gott. Och ni tjänare står det underordna er era herrar med all fruktan, inte alenas de goda milda utan också de obilliga. Ty det är välbehagligt för Gud om någon med honom för ögonen tåligt uthärdar sina vedervärdigheter när han får lida oförskyllt. Ty vad berömligt är det i att ni bevisar tålamod när ni för era synders skull får upp berg, hugg och slag. Men om ni bevisar tålamod när ni får lida för goda gärningars skull, då är detta välbehagligt för Gud. Vi skulle vandra i Jesu fotspår. Han hade inte gjort någon synd. Han hade inte gjort någon svek. Och när han blev smädad så smedade han inte tillbaka. Och han bar sina, våra synder på korsets trä. Honom ska vi följa. Honom ska vi efterlikna. Honom ska vi förhärliga i våra liv. Och nu hinner jag inte ta mer idag. Men jag önskar att ni förstår vikten av helgelse. Och att leva ett rent och riktigt liv. För då förhärligar vi honom. Han som har köpt oss och vi tillhör nu honom. Och då kan hans härlighet och välsignelse stråla fram i våra liv. Och Gud välsigna dig som har lyssnat idag. Jag hoppas du har fått någon lärdom eller kunskap av det här. I Jesu namn. Det här var ett program från Radio Maranata och vi har hört mig, Gertrud Johansson, tala om helgelse. Och därefter så hörde vi en sång av Kristina Imsen, En liten tid. Det här programmet kan du lyssna till igen på vår podcast eller på vår hemsida www.maranata.se. Och vill du ha kontakt så kan du få uppgifter där eller så kan du ringa nummer 070 201 6020. Vi önskar dig som har lyssnat Guds rika välsignelse och på återhörande.